24. fejezet Húsz perccel később megérkeztünk a kórház sürgősségi bejáratához. Mortzulman már várt minket. Szilviát azonnal az intenzív osztályra vitték. Mindaddig, amíg a beteget nem kapcsolják rá az életmentő készülékekre, még a legközelebbi hozzátartozók sem mehetnek be, még akkor sem, ha Niko Rinaldinak hívják őket. Én bemehettem volna, de inkább kint vártam Rinaldival. Zavartan rám nézett. Magának most nem bent kellene lennie? Már Szulman a kezelő orvosa. Mióta? Ma reggeltől. Én azért vagyok itt, hogy maga ne legyen egyedül. Ha valami, hát ez aztán végképp kizökkentette az egyensúlyából. Mondja már meg, mi a fene történt? Koponya űri vérzés, valószínűleg. Mindig is számítani lehetett rá, ráadásul a tumor a legutóbbi felvételek óta jelentősen megnagyobbodott. Hirtelen elcsendesedett, s végtelen szomorúság ült az arcára. Remélem, Níko, irgalmas lesz hozzá a sors. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de jobb lenne neki, ha már nem ébredne fel. Eltakarta kezével az arcát, Erőtlenül ingatta a fejét, s halkanyő szörgött. Nem, nem, ne mondjon ilyet, neki élnie kell. Aztán elhallgatott, látszott, nem akarja elhagyni magát. Igyekeztem tartani benne a lelket. Nékú, kevés víg, azt tudom, de higgy el, senki sem tudta volna megmenteni őt. Sem maga, sem más. Nem lehetett mit tenni. Nem, ez nem így van, ellenkezett hajthatatlanul. Az én hibám. Már korábban el kellett volna hoznom magához, de távol akartam tartani, mert olyan nehéz ezt elmagyarázni. Szerettem őt, értse meg. Nagyon szerettem, már kislánykorától fogva. Őszintén számtam őt. Hirtelen rám nézett. 16 évvel vagyok idősebb nála Ettyú. Nekem kellett volna előbb elmennem. Ez volna a természetes, hát nem. Csak állt, hitetlen kedve, mozdulatlanul. Egy ápolónő jött ki a nővér szobából, kérdezte, hozzon-e nekünk valamit. Niko intett, hogy ne. Én azért kértem két kávét. Ösztönösen megfogtam a karját, s egy egymáshoz erősített műanyagülésekből alkotott padhoz vezettem. Egy szó nélkül jött engedelmesen. Az elmúlt percekben, mintha erős válla összegörnyett volna. Leültettem. Csöndesen sírni kezdett. Hosszú ideig némán ültünk. Aztán egyszer csak felén fordult, és halkan, harag nélkül beszélni kezdett. Valójában maga nem ismerte őt. Lelke legmélyén ő mindig gyermek maradt. Riad kisgyermek. Hogy is lehetett volna ez másként azok után, ami az édesanyjával történt? Kíváncsian figyeltem, mit akar ebből kihozni. Amikor magát megtámadták Afrikában, amikor meglőtték, rettenetesen meg volt rémülve. Hova akar kiukadni? Kért, hogy védjen meg, hogy vegyen feleségül azonnal. Miért értelme van ennek? Most álljunk le vitatkozni? Mit számít ez most már? Hagytam, hadd beszéljen. El akart mondani nekem valamit, figyeltem hát. Mindig tudtam róla, csak azt nézi neki, mi a jó. Most úgy érezte, maga az erősebb. Maga jelentheti neki az életet. Szilvi legfőbb szempontja mindig a saját boldogulása volt. Ez hozta hozzám húsz évvel ezelőtt, és most magához. Egy darabig csak néztem rá, aztán szelidem megkérdeztem. Miért mondja ezt el nekem, Nékó? Mit változtat ez most már? Mert fontos nekem. Mert fontos nekem, hogy jól értse. Szilvia az enyém volt életében, és enyém a halálában is. Ebben a pillanatban jelent meg Mort Zavartam Zavartan beletúrt a hajába, nyilvánvalóan szokatlan szerepre készült. – Mr. Rinaldi? – mormolta alig halhatóan. – Nagyon sajnálom. Níkó lehajtotta a fejét, és keresztet vetett. Láthatnám őt, kérem! Természetesen. Mort elindult, hogy mutassa az utat. Az elkínzott férj hirtelen megállt és visszafordult. Rendkívüli asszony volt, ugye? És anélkül, hogy megvárta volna a válaszomat, ismét megfordult és ment Mort után. Igen, Nikkó, valóban az volt.